Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Tři v jednom, napsal Luboš Zimňok. Před posledním kolem pokračoval turnaj London Chess Classic v Londýně. Hraje se však také ve městě Gabala v Azerbajžánu, memorial Vugaragashimova, a v Torontu, Kanada, zasedla osmička hráčů k finálovému turnaji online série Champions Chess Tour. Turnaj London Chess Classic sledujeme pravidelně, ale dnes se omezím jen na rychlý přehled. V osmém kole skončili tři partie remízou. Poměrně rychle remizovali Vityugov s Nýmanem, dlouho se nehrálo ani v partiích Adams McShane a Gukesh tabatabey které také skončili remízami. Mateusz Bartel nesklamal, ale pozadu nezůstal ani jeho soupeř Andrej Volokitin. Hrála se ostrá varianta francouzské obrany a chvíli po zahájení nebylo jasné, která strana útočí. Zajímavá pozice vznikla po 24 dáma bere 6 Černý, Bartel, měl k dispozici krásný útočný tah 24 střelec A4, němž by bílý mohl získat celou věž, ale samotná dáma by pro černého krále neznamenala žádné ohrožení. Byl by to naopak bílý, kdo by musel hledat cestu k záchraně. Bartel tuto možnost asi nepostřehl nebo nedocenil a zahrál pasivní 24 věž C6, po čemž přišel o druhého pěšce. Naděj na záchranu mu skýtala přítomnost nestejných střelců na šachovnici a v jednom okamžiku se možná i mohl zachránit. Ale nestalo se. Žil musár pokazil lepší a možná i vyhranou pozici se šrejasem Royálem. Po časové kontrole to vypadalo, že místo musára tam sedí jiný hráč. Musár předvedl vynikající šachanistický výkon. Nejdříve se mu podařilo vyrovnat hru, pak přešel do horší koncovky, kterou hrál špatně, ale ani Royal se moc neukázal. Nakonec musár vyměnil dámy a dokonal šachanistické dílo. V Azerbajdžánském městě Gabala se hraje memorial Vugara Gashimova. Deset hráčů se utká ve dvou turnajích, v rapidu a bleskovém šachu. Turnaj v rapid šachu má za sebou už šest kol a ve vedení je trojice Erigajsi, Sulejmanli a Abasov. Na posledním místě je turnajová jednička Richard Raport. Jeho ztráta však není nijak velká, vše se může ještě změnit. Champions Chess Tour je série online turnajů, kterou v covidové době založil Magnus Carlsen. Původně to byly turnaje pro pozvané hráče, ale postupem času to přerostlo do regulérní soutěže. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je, že šanci vydělat si celkem hezké peníze má mnohem více hráčů, kteří mají možnost projít kvalifikačními turnaji až do finále. Nevýhodou je, že tím, jak série nabobtnala, stala se poněkud nepřehlednou. Pokud někoho zajímá, podle jakého klíče se postupovalo a asi bude postupovat i v budoucnu, pak odkazuji na formát soutěže. Pro nás je podstatné, že finálový turnaj osmi hráčů se nehraje online, ale naživo v Torontu. Do finále se dostali Magnus Carlsen, Denis Lazavik, Nodirbek Abdusatorov, Alireza Firuzdža, Fabiano Caruana Maxim Vaši Lagráf, Hikaru Nakamura a Vesly So. Sedm špičkových hráčů a jeden mladý běloruský velmistr se utká nejdříve v turnaji každý s každým, v němž se v každém kole hraje zápasovým způsobem. Hráči hrají minizápasy na dvě partie, pokud skončí remízou, následuje armagedon. Tempo hry je 15 plus 3 a aby to nebylo tak jednoduché, tak první dva hráči kolového turnaje postupují přímo do semifinále poslední dva nepostupují nikam a skončili. Zbývající čtyři hráči se utkají vyřazovacím systémem o dvě místa v semifinále. V prvním kole porazil Carlsen Lazavika, Vaši je podlehl Karuánovi až v tiebreaku, Firuzdža zvítězil nad Abdusatorovem a So porazil na Kamuru. Vesly So vyhrál i ve druhém kole s Lazavikem. Zbývající zápasy se rozhodly až v Armagedonu. Karuana udolal Firuzdžu Vašie Lagráf si poradil s Nakamurou a Karlsen vyhrál s Abdusatorovem.